Tervetuloa kuuntelemaan podcastia kirjoittamisen ongelmista. Olen Jari Hiltunen ja kerron tässä podcastissa kuudesta kirjoittamisen ongelmasta. Nämä ongelmat ovat niin yleisiä, että ne voivat tulla vastaan ketä tahansa kirjoittaja. Oli kyseessä ammattikirjoittaja, esimerkiksi kirjailija tai toimittaja, joka kirjoittaa joskus, siis joka päivä työkseen. Oli kyseessä ammattilainen, joka kirjoittaa joskus töissä ja joskus kotona, tai sellainen ammattilainen, joka kirjoittaa oikeastaan pelkästään kotona, ei oikeastaan töissä ollenkaan, tai vaikka opiskelija, joka kirjoittaa koulussa oppimistehtäviä. Ensimmäinen näistä kirjoittamisen ongelmista on niin sanottu tyhjänpään ongelma. Tyhjempään ongelman idea on se, että sinulla ei ole ajatuksia, mitä laittaa paperille. Tällainen tilanne voi tulla esimerkiksi kokeessa, kun olet saanut koe paperin ja aikaraja, mihinkä mennessä täytyy olla valmis. Ja kun huomaat ajan kuluvan eikä sinulla ole ajatuksia, mitä kirjoittaa vastauksiksi kysymyksiin, jotka opettaja on tehnyt, niin silloin, silloin kärsit useimmiten juuri tyhjempään ongelmasta. Tyhjempään ongelman ratkaisu on esimerkiksi koulussa oikeastaan kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäinen painaa ihan panikkinappulaa, eli, eli kun adrenaliini on suonet täynnä, niin sen jälkeen sydän, sydämesi hakkaa kovasti ja sujuuko kirjoittaminen silloin paremmin kuin ennen, niin no, todennäköisesti ei suju, koska, koska kirjoittaminen on luovaa toimintaa ja se ei ole samanlaista kuin esimerkiksi urheilu, jossa adrenaliinista on oikeasti hyötyä. Päinvastoin tyhjämpään ongelma pitäisikin ratkaista rauhoittumalla. Eli jos kokeessa et osaa vastata, niin sinun pitäisi suosiolla tehdä ensin helpot kysymykset, eli hyppää vaikeette yli. Ja sen jälkeen kun olet kaikki helpot kysymykset, niihin vastannut, niin laita vaikka kynä pöydälle ja ota kellosta, katso luokan kellosta, niin kaksi minuuttia aikaa ja sen aikana venyttelet ja ja rauhoitut. Ja kun sykkeesi on laskenut, niin pari minuutin jälkeen niin ota kynä uudelleen kouraan ja ala sitten vastata niihin vaikeisiin kysymyksiin. Ajatuksesi kulkee varmasti paremmin kuin, kuin kiihkeessä mielentilassa. Ammattikirjoittajat rauhoittavat itseään usein lähtemällä kävelylenkeille tai tekemällä välillä jotain muuta ja sitten he palaavat vaikean kirjoitusaiheen tai jonkun muun tekstin ääreen, ääreen sitten rauhoittuneena. Ja, ja usein auttaa jopa yöuni eli, eli jätetään tekstiään suosiolla kesken ja sitten nukutaan yön yli, ja seurana aamuna ajatus juoksee useimmiten paremmin. Sä et voi viivyttää kuitenkaan kirjoittamisen aloitusta, eli vaikka miltä tuntuisi, niin aloita silti kirjoittamaan ja, ja, vai, ja tee työtä niin hyvin kuin siinä mielentilassa pystyt tekemään. Toinen kirjoittamisen yleinen ongelma arkuus oman persona esiin tuomisessa. Tämä liittyy useimmiten sellaisiin teksteihin, joilla yritetään saavuttaa oikeasti jotakin. Esimerkiksi työhakemukseen. Arkuus oman persoana tulee näkyviin niin, että et uskalla laittaa itseäsi liikoon kirjoittajana. Eli jos esimerkiksi työhakemuksessa sinun pitäisi kuvata selkeästi itseäsi, niin, niin uskallatko tämän oikeasti tehdä? Arkuus oman persoana voidaan nujertaa oikeastaan asenteen muutoksella, eli... Eli luota itseesi ja, ja opettele ajattelemaan itsestäsi myönteisesti. Mitä enemmän harjoittelet kirjoittamista, sen parempi sinus tulee. Ja ohjaaja voi näyttää sinulle, mitä oikeasti osaat ja mitä taas et osaa. Ja sitten kun oppit hyväksymään oman tyylisi, joka ei ole muita huonompi, niin sen jälkeen saat rohkeutta kirjoittaa. Esimerkiksi työhakemuksia, ansioluetteloita, yleisöaistokirjoituksia ja muita, muita tekstejä. Kolmas hyvin yleinen kirjoittamisen ongelma on niin kaivoon kannetun veden ongelma. Kaivoon kannetun veden ongelma tarkoittaa käytännössä sitä, että, että sinulla on kyllä ajatuksia päässä, mutta sun on vaikea pukea niitä sanoiksi. Ja tämä on hyvin yleistä myös aikuisilla ihmisillä, ei pelkästään lapsilla ja nuorilla. Kaivon kannetu vedenongelma ratkaista oikeastaan kahdella lailla. Ensimmäinen on ihan se, että harjoittele kirjoittamista niin paljon kuin pystyt. Eli kirjoita melkein mitä vaan, niin se, se tavallaan helpottaa sun ryhtymistä sitten vaativampien tekstien äärelle. Eli mitä enemmän kirjoitat, sitä parempi. Toinen on lukeminen. Eli kun luet kirjoja, lehtiä, hyvin kirjoitettuja nettitekstejä, niin nämä kehittävät sun sanavarastoa ja lukunopeutta. Eli, eli sinulla on mahdollisuus omaan sanavarastoon vaikuttaa sillä, että, että luet paljon erilaisia tekstejä. Lukemisesta on, on sanottu, että esimerkiksi nuoret lukijat, jos lukevat paljon kaikenlaisia kirjoja tai lehtiä, niin sanavarasto saattaa kasvaa niin, että, että suomen kielen noin 150 000 sanasta lukion loppuun mennessä, eli ammattikoulun lopetusiesä, nuori saattaa osata. Jopa puolet sanoista, eli noin 70 000 sanaa. Mutta sitten, jos lukeminen ei ole säännöllinen harrastus, eikä kiinnosta oikeastaan muutenkaan, niin sanavarasto saattaa jäädä jopa alle 20 000 sanan. Sillä pärjää kyllä hyvin arjessa. Pelkkä selviytymissanastohan on ihan 3000 sanaa, ja sillä, sillä pärjää jo maassa kuin maassa. Mutta sitten kun tartti sanoilla jotain tehdä, kirjoittaa tai viestiä vaikeista asioista muiden kanssa, niin siinä sanavarasto auttaa. Eli mitä isompi sanavarasto sinulla on, niin sitä paremmin pystyt tekemään työsi ja puhumaan muiden kanssa. Luku- ja ovat oma lukunsa. Vakava lukihäiriö on oikeastaan vaikeutettu versio. Kaivon kannetu veden ongelmasta. Jos kärsit lukihäiriöistä, sinun kannattaa hakeutua ja jopa aikuisella iällä niin, niin lukiopettajan luokse. Lukiopettaja auttaa sinua tekemällä harjoitteita, jotka tekemällä itse niin opit ohjelmoimaan oman mielen lukemaan oikein. Eli lukemisen häiriö on oikeastaan niin se on, se on hahmotusongelma. Eli kun normaalisti ihminen lukee tekstiä, niin hän hahmottaa kirjanten paikat oikein. Ja silmät näkevät kyllä oikein, mutta mieli ei seuraa mukana. Sitä mielen liikettä, niin sitä voidaan käytännössä lukiharjoituksilla ohjata. Ja lukikoulutus on erittäin menestyksellistä. Eli jopa ihan neljäkymppiset aikuiset ovat oppineet lukemaan oikein, kun ovat saaneet siihen kunnon ohjausta. Neljäs yleinen kirjoittamisen ongelma on niin sanottu ongelma. Tämä tynnyriskasvainen ongelma on ehkä vaikeampia näistä kuudesta kirjoittamisen ongelmista. Sen pointti on siinä, että että kirjoittaja ei näe ajatuksille vaihtoehtoa eikä muiden ajatuksilla arvoa. Tämä saattaa olla esimerkiksi opiskelijalla, joka on hyvin menestynyt opinnoissa, että kun hän tekee opettajalle vaikka suorituksia ja opettaja antaa siitä ohjausta, niin tynnöissä kanssa opiskelija ei välttämättä kuuntele, mitä opettaja sanoo, koska hän ajattelee ehkä niin, että ei hänen tekstissä kyllä mitään vikaa ole, että Opettaja puhuisi vaan ihan lämpimiksensä. Myös ammattikirjoittajilla saattaa olla tynnyriskasvane ongelma, eli jos ammattitoimittaja tai vaikka kirjailija kärsii tästä ongelmasta, niin hänen ohjaaminen muiden puolesta voi olla hyvin vaikeaa, eli hän torjuu sen ja pelkkää ehkä palautetta, jonka vuoksi niin käyttäytyy tietyllä lailla. Viides yleinen ongelma kirjoittajilla on apinoijan ongelma. Tämä tarkoittaa sitä, että, että kirjoittaja haluaa matkia toisen kirjoitustapa-aihetta, tyyliä tai jotain muuta. Ja apinointi sinänsä tai matkiminen ei ole ongelma, jos sitä tehdään vähäisen. Eli jos kirjoitat esimerkiksi pöytäkirjaa tai esityslistaa tai jotain muuta kokousasiakirjaa tai palaverimuistiota tai jotain muuta työelämän tekstiä, niin kyllähän se voi olla joskus ihan järkevä katsoakin vähän mallia, mitä muut on kirjoittanut, ja, ja yrittää niistä oppia, ainakin asiakirjaasettelut. Mutta se, että kopioisi valmiita tekstejä itselle ja näyttäisi niitä muille omana tekstinä, niin se on sitten ihan toinen juttu. eli Käytä mallia säännöllisesti säästeliästi ja kirjoita itse tekstiä sitten. Kuudes yleinen kirjoittamisen ongelma on niin sanottu umpilun ongelma. Umpilun ongelma tarkoittaa oikeastaan huolimattomuutta. Eli jos kirjoitat esimerkiksi vaikka lehteen tekstiä, niin sinun kannattaa edottomasti luetuttaa se jollakulla, joka lukee tekstistä virheet paremmin kuin siinä. Ihminen jostain kumman syystä sokeutuu omalle tekstille, eikä, eikä näe, näe sitä, kuinka, kuinka paljon tekstissä on erilaisia virheitä. Elikkä kun kirjoitat tekstiä, niin ota siihen kaveri mukaan, esimerkiksi sukulainen tai Puoliso tai äiti tai joku voisi, ystäväsi voisi katsoa tekstin läpi ja esittää korjauksia, jos niitä on. Virheitä saattaa tulla kielessä, eli sanoissa voi olla jotain vikaa, tai ajatuksissa, eli ajatusvirheetkin ovat ihan mahdollisia.